Робин Худ Много-много отдавна в Нотингам, Англия, имало един крал на име Ричард. Крал Ричард бил мъдър и великодушен. Всички в града обичали своя крал. Кралството било богато и преуспяващо. Но един ден, докато пътувал в морето, кораба на крал Ричард се изгубил. Минали дни... Месеци но нямал никаква вест от краля и неговия кораб. Градът скърбял за своя любим крал, докато отсъствал крал Ричард, на трона застанал по-малкият му брат Джон. Но крал Джон нямал нищо общо с по-големия си брат. Той увеличил данъците и взел всичките пари на бедните хора, с всеки изминал ден градът ставал от по беден по-беден. Нотингам изгубил надежда. Но, както казват, всяка неправда ражда своя герой. И тази история е точно такава за Робин Худ. Робин Худ бил момък, който живеел в Шерудската гора близо до Нотингам. Имал банда от приятели, наречена Веселите мъже. Виждайки несправедливостта, която крал Джон извършва, Робин се взел да помогне на своя народ. Нападал кралските карети и така крадял от кралът. Това връща откраднатото на бедните хора. Всеки път, когато през гората преминавала кралска карета, Робин и дветелите мъже изкачали от нищо. Надявам се, днес на Робин Худ много да му се спи. Дано не ме чуе, че преминавам през гората. Тони, защо вдигаш толкова много шум? Намали? сър как да помоля конете да ходят по-бавно? Робин Хот може да чуе дори и степките ни. Ние стъпваме по земята, сър. Няма как да е безшумно. О, замълчи! Доминистърът бил прав. Робин и неговите весели мъже чували всичко. И не очакваме. О, не! Крадец! Крадец! Аз не съм крадец! Ти си такъв. Това са парите на бедните, не твоите. Иди и кажи на твоя крал, че хората от Шерлот не са сами. Хайде, размърдай се. Да, благодарим за това на Робин Худ, Джасмин. Дължим живота си на него. «Робин Худ? Шерифе, искаш ли да запазиш работата си или не?» «Той пак го направи. Всичките ни пари и злато изчезнаха. Този разбойник отново го направи. Искам да го арестуваш незабавно». «Ние, ние се опитваме, ваше височество, много пъти, но те просто изчезват». «Да не ми казваш, че не можеш да се справиш?» Не, ще го направя. Ще арестувам Робин Худ. Той е мой враг. Дай ми още един шанс, ваше височество. Направи каквото трябва. Не ме интересува. Искам да бъда арестуван. Шерифът бил разгневен. Решил да заложи капан на Робин Худ. Сетил се, че има един начин как да накара Робин да дойде в двореца. И този начин била Лейди Мериан. Лейди Мериан била племенница на крал Рича. Била красива и силна жена. Робин бил виждал Мериан, докато прекусявала Шерулската гора с каретата си. Нападнал каретата и мислейки, че превозва ценности на краля. Но щом видял Лейди Мериан, останал като заслепен. Оставил своя меч и коленичил пред нейната красота. Аз съм. Аз Коя си ти? И за Мериан била любов от пръв поглед. Аз съм Мериан. Ти... Ти ли си, Робин Худ? Да, точно така. Робин, разбрали, Шерифът е организирал турнир по стрелба с лъг. Победителят ще се ожени за Леди Мериан. Хе-хе-хе, Шерифът е голям глупак! Това очевидно е капан! Всички знаят, че Робин хота най-добрият стрелец. Няма да ходим, нали? Робин? Но Робин не чувал так. Леди Мериан ли каза малък Джон? И че най-добрият стрелец ще се ожени за красивата Леди Мериан? Не, Робин! Ще те арестуват, ако отидеш в двореца. Но... Как ще ме познаят? Аз ще бъда преоблечен. О, момче, чакай малко. Няма да те пусна да ходиш сам. Аз ще се предреша като дука на четни, за да стоя близо до крал Джон. Речено-сторено. Двамата стигнали до портите на двореца и нико не ги е разпознал, освен... <съкък> Ти си Рабин Худ! Но защо се хихикаш, са? Чакай малко, ти не си ли помощника на крал Джон? и как ти беше името? О да, Сърхис. Смай Смей се колкото си искаш, сега веднага ще арестувам и двама ви! Стражо! Стражо! Стражо! Но Хис бил натикъм бързо в една пирена пъчва. Сега не си само сархис. Ще бъдеш повишен на сар Хизбирен. Ха -ха -ха! Схвана ли, Робин? Хиз и бира! Шш! Тихо, Джон, да вървим! <плълзвър> Не, очакайте! Стража! Дошел ръда и на Робин да опъне своя лък. Изстрелял три стрели една след друга и тълпата останала изумена. И трите стрели попаднали точно в центъра. Тълпата аплодирала изкусния стрелят. Робин свалил качулката си и започнал да търси Лейди Мериан. И точно тогава. Арестувайте го! Това е Робин Худ! <съща> Хванахте най-накрая! Но Робин не се оплашил, защото разбрал, че Лейди Мериан е добре. Не бързойте толкова, шерифе! Пуснете Робин или кажете с богом на любимия си крал Джон! О, не! Пуснете го! Освободете го, шерифе! Не искам да умра! Войниците веднага освободили Робин. Двамата с малкия Джон се запътили към портата. Докато излизали, Робин зрял Лейди Мериан. Мериан! Ще се върна за теб! Чакай ме! Винаги, Робин! Винаги! Веднага, щом стигнал гората, Робин започнал да кори как да стигне до Лейди Мериан. И точно тогава едно момче дотичало при тях от селото. Робин, арестуват баща ми! Какво? Хайде, да тръгваме! Робин и неговата дружина се отправили към селото и видяли, че селените се борят с войниците. Това е заповед на краля. Утроил е данъците ви! Ако не можете да си платите, трябва да ви арестувам! Благодарете на Робин Худ! Той е размеви краля и сега вие ще платите за това! Робин Худ е добър човек! Той се крижи за нас, за разлика от егоистичния ви крал! Той е жесток човек! Как смееш? Арестувайте го! Не! Почакайте! Аз съм този, когато търсите! Оставете тези хора! Не, Робин! Не искаме да те хванат! Бягай! Не! Оставете ги да ме арестуват! Робин, какво правиш? Може да крада за добра кауза, но кражбата си е кражба. Не искам децата от селото да следват моя пример. Трябва да сте единни и да се борите. Това е единствения начин. С Богом, приятели, ще се видим скоро! Селените се натъжили, когато отвели техния герой. Но веселите мъже нямало да се откажат от своя водач. Проследили каретата, скрити в планината, така че войниците да не могат да ги видят. <си> Могъщият е рабин ход! Закрилникът на бедните! Загриженият! Глупости! Ти си крадец! Разбойник! Бандит! А ти какво си, ваше височество? Крадеш от бедните? Къде отиват парите от данъци? Какво прави дворецът из тях? Това, че седиш на трона, не означава, че не крадеш парите на бедните. Не, аз съм крадецът. Парите, които вземам, принадлежат на народа. Връщам това, което е тяхно. Нека нашият крал Ричард се върне. Той знае как да се разправи с теб. Тишина! Хвърляте го в томницата! Веднага! Жителите на Нотингам били в опасност. Спасителят им бил затворен. Но дали веселите мъже ще оставят крал Джон да победи? Тък! какво правиш? Шшш! Пожар, пожар, бягайте, спасявайте се! Рубин, бързо, дворецът гори! Защо ми помагаш? Не харесвам крал Джон. Сгреших за него да тръгваме. Робин нямал доверие на шерифа, но трябвало да избяга от двореца, за това го последвал до покрива. А сега какво? Сега аз победих! Ха -ха -ха! Къде ще отидеш сега, Робин? Водата долу е дълбока, а навсякъде е пълно стрелци. Знаех си, че не трябва да ти вярвам, шерифе. С Богом! Колко е глопав! Няма как да оцелее! Но Робин Худ оцелявал. Преплувал каналите и оттам по реката излязал в гората. Ох! Ах, надявам си и хората ми да са добре. Но в двореца се случило нещо неочаквано. Крал Ричард се бил върнал в кралството си. След потушаването на пожара, хората от Нотингам се събрали в двореца, за да се оплачат от крал Джон и шерифа. Извинявам се на хората си. Това е недопустимо. Ти ме разочарова, Джон. Крал Джон, Сър Хис и шерифа да бъдат арестовани незабавно. Не! Ваше височество, моля ви! О, я младвай! За това името ти е Хис! За това! Заповядвам ви да освободите веселите мъже и да свалите всички обвинени от Робин Худ. Всъщност, Смелостта на този човек трябва да бъде възнаградена. Нека бъде доведен в двореца с почести. Да! да! да! да! да! да! да! Е, уу! Скоро крал Ричард разбрал, че Лейди Мериан е влюбена в Робинхуд и иска да се омъжи за него. Кралят харесвал Робин. И бил повече от щастлив да даде племенницата си на такъв доблестен мъж. Нотингам ликувал, че техният герой е уважаван и възнаграден. Робин Худ заживял с Лейди Мериан в Шерултската гора. Те били много щастливи. Танцували и пели песни с хората от Нотингам. Робин Худ и веселите мъже повече никога не откраднали нища.